Shodim na dersën e kaluam te libri Etika e shkuarjes në xhami, autori i të cilit jam Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu. E në lidhje me disa etika ose rregulla të duas, të lutjes. Dhe ka përmend autor i rahimahullahu me me shtyrë ose e fundit për tyrë që e ka përmend thot, vajukrahu rafërës saut, dhe më than edhe është me kru, ose e u ryer e, të ngrijet zëri, dhe më than, ngritja e zërit, nuk është prej etikës sëmir të duas, dhe më than, është përqilim bërit ma, me bërtit edhe me ngrit zërin pa nevoj. A nësa është deri në nivelin e asaj që quhet e, zajt folurit, dhe më than, nuk është Ndaluar, mirë po përmendëm të pikat e para prej regulave të duas është edhe lutja paza, fsektas. Tjetër gjërë që është u rrier që ka të bëjmë e namazin, për, këtu përmendë autori Rahimën Baj dhe disa qështje, e, tjetër a thotë, va ju krahu fissalati iltifatu njësirë, dhe më thanë, është me kru këthimi, në jet namazit, më mu kthit, më mu kthy, do thotë në një anë ose në anën tjetër. ëh çësht kthim i vogël ose vërtitjes ose se si thon ship, do të thonë as për qëllim mu largu nga drejtimi i, i drejt në namaz kur je drejt, në drejtim të kiblës. ëh largimi i pakt nga kibla është me kruaj Sepse kjo kthimi i fytyrës ose i trupit, ska dyshim se është prej prej e sheitanit. Dietard përmendin se kthimi ose largimi, e, si ta qujmë këtë, gjat namazit është dy lloje. Largim me zemër, do të thonë që njeriu me zemrën edhe me mendimin e tij dalë prej namazit ose ndonjëherë del edhe jashtë xhamia ose Ndë, ndë njëherë në delë dhe, dhe jashtë vendit vetë Ndë më thonë me mendimet e ti dhe me zemrën e ti Largohet larkë prej namazit Edhe s'ka dyshim se shejtani përpichet shumë Edhe është shumë i kujdeshëm që njëriun të alargojë prej namazit Ndë më thonë zemrën edhe përqendrimin të ja alargojë prej namazit Aja është qëlimi, një prej qilime kryesore të shejtanit pse sepse namazi fillimisht është një ibadet dhe më dhështor, do të thënë ibadeti më i madh trupor, pra ose fizik, është ibadeti më i madh është namazi. Edhe ë sejtani ka qëllim që ta largojë njeriu që t'i japë qsojë shpërblimin në të. Edhe aspekti tjetër se namazi si ibadet ndikon shumë në jetën e besimtarit. Edhe ndikon shumë për përmirësimin e ti Si që ka than Allahu Subhanahu wa ta'ala në Kur'an In në salat e tenha Anil fahsha i wal munker Dhe mu than se Namazi të ndalon prej punve të këqia Prej punve të turp shme Edhe që janë të ndaluara Dhe thët Plëtsimi Nëse njeri u është i kujdesh shumë në namaz Edhe e plëtson namazin ashtu si Kërkohet prej ti Atëre nuk ka dyshim se ajë namaz bëhet shkak që të pastrohet edhe në aspektet tjera. Dëmë thënë namaz i bëhet shkak, se namaz i është një si thamjë, badet i madh, edhe i badet që përsëritet. Dë thëtë pesë herndit, si që ka thënë për nga meri sallallahu në sërim në hadith të njohur, ndoshtë e kini të gjusëm herë, ka thënë si me ndoni për një njeri që ka një lumë paraderës shpizvet, edhe aty... Lahët pesë herëndit, a imbetet dhe një papastërti ati, sahabët kanë thonë, nuk imbetet. Aderë ka thonë, afshtu eshte dhe qështja namazit, nëse njëri ju, dhe më thanë, me se cilin namaz pastrohet. Edhe prandaj, namazi ndikon që njëri ju të pastrohet edhe prej mëkateve që i ka dha, edhe të pastrohet në atë aspekt që në të ardhmen largohet edhe pastrohet prej mëkateve. Mirë po sotë të shojmë se shumë njerës e falin namazin edhe janë të regud namaz, ndoshta i falin peskote namazit në gjami, mirë po prapë se prapë nuk largojen prej mëkateve, që ka janë të pandashme. E pëse është kjo? Kjo është një prej shkaqeve se zemrën nuk e kanë namaz. Edhe ati kanë dështu, të më thënë, në luftën me sheitanin. Që? Marikëm sërën të da. Sërën të da. Namazin e bajnë me trup, mirë po zemrën nuk e kanë askund, aty përqendrimi nuk e kanë në namaz, edhe kjo namaz vështirë se mundet me ndiku për përmirsim. Ma dhe ka njerës, që ka, ndoshta, është duke folën telefon, derin momentin kër vjen para deres gjami, është duke folën medikan për ndonjë loj më kati, ose për diçka që është haram, edhe ndalë telefonin vetëm për para se me hi në gjami, edhe si të përfundojë namazi, del jasht i vesh këpucet edhe prapë fillon me folën telefon për të njajtin më kapë. Du më thonë nëse namazi nuk kanë dikua as pak të aj. As për para shkuarjes në namaz, as pas daljes prej namazit, du më thonë nëse nuk kanë dikua. Kjo nuk ka dyshim se pëse nuk ka dyshim se shkak kësa jësht ajo që nuk e ka pas zemrën në namaz. Du më thonë në kjo është një prej e, mënyrave e, që e, kjo është një prej lojeve e largimit nga namazit dhe më thënë largimit të zemrës e, si që ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem inna rrëgjull e lejan sarifu minas salati wama kutib e lehu dhe më thënë ndodh që njeriu e përfundon namazin jep selam dhe më thënë del prej namazit Mirë po prej ti nuk jesh shkruar më shumë se një djeta, ose një nanta, ose një teta, një shtata, një gjashta, një pesta, një katërta, një treta, ose gjysma e namazin. Dëmë thëmë, ka njerës të shumët që namazin e tyre e bëjnë, mirë po e, kur ta përfundo e namazin, ndo shta jesh shkrujtë vetëm gjysma e shpërblimit ose dikujt i shkrujt edhe më pak, një e trejta e shpërblimit, ose më pak, më pak, më pak, du më thënë një e djeta e shpërblimit, ndështë të dikujt nuk jeshtë shkrujt asgjë prej shpërblimit për vetëse që e ka hek dëtyrëm, du më thënë e ka kryjë formën e namazit edhe nuk dënohet për mos kryjër jetë namazit, mirë po prej shpërblimit namazit ndështë të nuk i kam betë asgjë ose i kam betë shumë shumë pak. Kjo është, do të them se shejtani mundohet ta largojë e njeriu të ta largojë për qendrimin, do të them, edhe ata ose do të them për dy shkaqe, që, që ta që t'i ja largojë shpërblimin, mos marrësh shpërblim, ose shkaqun shkaqun e dytë, do të them që mos përfitojë ai njeriu prej namazit, do të them mos ta fitoj atë rezultat që e përmendëm se namazi e largon njeriu prej punëve të këqija edhe e pastron prej mëkateve që i ka ban edhe është të cuditshme si shtojnë disa shujuh se, se shejtanu i vjenë namaz njeriut duke ja përkujtuat që e do nështë ta ja përkujton dhe një vepërt mirë nështë ta ja përkujton dhe një dituri edhe kuptimin e asaj qështje për të cilën e ka dëgjunë dërës për shemull e kështu mirë po është jasë namazit nuk është qëlimi pësë dikush me ndonë se E, në atë moment ka mendu di shka hajrë dëmë thënë si ta baje një vejë për si ta përkryje ma mirë ose si ta kuptoje një qështje që ka e ka të gjuhë ndersë ose që e ka ledzun liber ose si ta parashtroje një pytje nuk është, dëmë thënë ka mundësi di kanë në këtë mënyre mashtronë, për njeri u imenqur, besimtari që ka dituri duhet ta kuptoje se edhe jo është mashtrim edhe largim prej namazit sepse në momentin e e namazit e njeriu duhet në atë, në të jetë i përqendruar nat në fjalë, çka i thotë në veprat që i bën për ulje ndaj Allahut e kësaj rradh. Kjo quhet khushu, siç e përmendëm, në derës së mëhershme, që është prej prej punve shumë të rëndësishme në namaz. Do thotë prej punve nuk po themi se është kusht, pse disa dietar kan thonë që është kushti i namazit, ose styllë e namazit, khushuri. Mirpafallum. Po, Aleikum selam. Mirpoسون pak njerëz mund ta arrinat, prandaj do nëse kishim thonë se është kusht ose se është styll, domethan do të kishim rallëherë kur do ta kishim plocu namazin në styllat e veta. Mirpo me mi gjithat është një pjesë shumë e rëndësishme, ndoshta pjesa më e rëndësishme edhe qëllimi i namazit është ai kusuhi, që do thotë njeriu ta ket mendjen edhe zemrën në ato fjalë që i thotë edhe në ato vepra që i bën, duke shprehë edhe duke tregu në nështrim edhe për ullje ndaj Allahut hanehu dhe tale. Në më thënë, një shejtani e mashtron njeri unë, me atë shka ka e, me atë që e do ma shumë, do shta dikan me diturio, sa me veprat mira, dikan me trekti, a i që meret me trekti, ose a i që meret me probleme të ndryshme, atëherën namaz i vinë zgjidhjet gjitha probleme dhe, dhe analizat e kështu me radhë, dikan, dikan, Allah në rujt Në namazi vjen edhe mendimi për mëkatet, edhe mënyrën se përbërjen e mëkatetve kështë në radhë, do thëta ja, më varësisht se qka meret, me, me qka merët njëri u jashtë namazit. Prandaj ka njërës shka thonë, pse une mundohem, mësoj, përpichem, mirë për prapë, se prapë nuk mu largu për e i, ndër një mëkati, dhe më kati, thënë që e ka të përherëshëm ose të vazhdueshëm, thënë djetartë, qështja e parë, sa i përget e, i badetit, dhe më thënë, duhet ta përsosësh i badetin tanë, ato i badetit që ka i banë, qëfësin ato obligimë, ose, ose na file, pa marë parasyshë, si namaz, i agjerimi, etjera, et etjera. Dhe thëtë, pa dyshim se ka ndër një mangësi, prandaj nuk e përfiton atë që duhet të përfitohet prej i badetit. Edhe, kjo është shkaku i par, me të cilin njeriu e, e fiton ndihme në allaut për të largu prej mëkateve. Edhe shkaku i dytë është gjithashtu edhe tjeti vendosur. Dhe me më than, mësë mu më dërzu për para mëkatit edhe mësë mi më dërzu sheitanit me than se une nuk mui, jam mundu, kam ka qëko, përshemull, e pi cigaren ose kështu edhe nuk ka mundësi mu largu kjo, këta janë arësyje me të cilat e frymzon shëjtani njeriun në më thanë duhet me qeni vendosur edhe i paluhatëshëm në largimin prej të këshia dhe ose bërnje në të mirave edhe atëherë me lehenë Allahut në më thanë duke kërku ndim prej Allahut atëherë s'ka dyshim se ndihme Allahut dëtvi nëse i plëtson këto të dyja Transmetohet nga e buhrejre Radiallahu anhu Se e pengameri sallallahu aleyhi wa sallim Ka than Kur të thiret e zani për namaz Atëherë Shejtani ik Edhe largohet Derisa Largoet sum larg Dhe më thënë Kur nuk e digjon ma E zanin Edhe kur të mbaroi E zani Këthejhet prap Dhe Në <coughs> gjithashtu Kur filloni kameti Largohet Derisa të mbaroi Pastaj kur Filon në namazi, e afrohet njeriut edhe mundohet e, të, të bëhet penges mes ti edhe mendimeve të ti. Dëmë thonë që mështë i lejoj mendimet qëkojnë në thelbin e at, në thelbi në namazit, po mundohet të i drejtojnë në drejtim tjetër. Edhe thotë për nga meri sallallahu sallem, i thotë udhë kur këdha, udhë kur këdha, dëmë thonë kujtoj e ketë, që është tje kujtoj e ketë, kujtoj e ketë edhe e, dëmë thënë ja përkujtanë qështjet që ka nuk ka qenë duke i mendu deri sa njeriu të vijë në gjendje që nuk e disë e sa ka falë dëmë thënë kjo është prej vëzveseve dhe pengesave që i abanë shejtani njeriut në namazë duke i kujtu qështjet e ndryshme jashtë namazët sa që njeriut harronë se në cilin dhe kja të është ose në cilin seshde ose sa ka falë dhe sa i kanë betë Qka ka këndu kështu me rad Do thot Në atë rast Namazi e ti bëhet vetëm Si, si që thonë Levizje mekanike Duke mës Duke mës e ditë se qka është duke ban Ose qka është duke fan Edhe në shumë raste Njëriju nuk e di se Nga leviz vetëm kur ta dëgjoje Imamin Kur dëgjoje Allahu e këpër ngrijet Ose ullet Ose kur dëgjoje se mi Allahu Nime në famider Hamë ai në atë moment nuk e di se në cilin rekat është. Prit, a do të çohet imam i për rekatin e tretë apo është rekati i ditës u do të ulet? Do thotë kjo, e, pra që mos të zgjasim më shumë. ë Kjo është gjendja e shumicës së njerëzve ose pak për njerëzve që mund të spëtojnë për kësaj gjendje, edhe kësaj i thon largim prej namazit me zemër ose lakim ose anim me zemër, domethënë smangje drejtimit të namazit. Çka është zgjidhja për këtë? Nëse ndodh dikujt në rast të ralla, sepse si ka thënë Uthmani ibn Abi al-As radhiyallahu anhu, ka skuqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, "O i dërguari i Allahut, ë, sjellani më pengon në namaz, edhe më largon prej namazit edhe prej leximit" Atëherë ka thanë për nga meri sallallahu alen sallem Dha ke shejtanun ju kalu lehu khanzëb Dhe më thëna jështë shejtan që e ka emrin khanzëb Kur të ndjesh diçka prej ti Atëherë kërkom brojtet e Allahu prej ti Dhe pështu i në anën e majtë triher Edhe thotë Uthmani bën e Bilas Fe faal tu fe edhe bëhullah Dhe më thëna dhe une bara këta dhe Allahu malargoj Këtë e transmitonë imam muslimi në sahihun e tij. Ëh, domethënë ja kjo është një zgjidhje që njeriu kur i vjen në mendim të cilin ia sjell shejtani, të kërkojë mbrojtjen e Allahut duke thënë e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim ose e'udhu billahi min, min khanzab, pra duke kërkuar mbrojtjen e Allahut prej këtij lloj shejtani edhe të pështynë anan e diavlit, domethënë nuk është qëllimi me nxjer pështim, po frym në formë të pështymës. Në anën e djathtë. Në anën e majtë, po. Ëh, edhe me atë largohet me lejen e Allahut. Mirë, por kjo nuk guxon gjithashtu edhe të bëhet vezvese. Domethënë gjatë gjithë namazit njeriu mos më asgjë tjetër përveçse pështyrje. Domethënë non stop, thot një herë, mas disa sekondave prapë vjen Një mendim, prapë pështu në nanën e majtë e kështu me radhe dhe nuk më dadhet. Nuk është qëlimi aty për, për kundra zi, kjo bahet angazhim tjetër prej sheitanit. Dëmë thonë, si e si që njeri u të largohet prej namazit, sepse këto shkaquen vezvese, si në qështjet e pastërtis shumë shpesh, dëmë thonë, shumë njerëzve ju vinë në pastërti edhe në namaz. Dëmë thotë, në pastërti dhe në namaz ju vinë vezveset që i <coughs> thanit duke e dasht me e përfundu një një, a, një ibadet ose një pjesë të ibadetit i vjenë dyshimi a e bani mirë e filon prej filimit e kështu merad ka mundësi si që ka tregu njani prej orës 8 në mëngjes ka filu ka dasht me fal namaz dhuhas edhe në orë atet ka dasht me filu Prejo rëstetë deri në ezanin e, e drejkës nuk ka mujtë me marrë të këbir. Nduk e fillu të këbir, Allahu Akbar, i ka ardhë shëjtani, mësë tha, Allahu Akbar, edhe njëherë. A petë herën tjetër, jo mësë thash Allahu Akbar, jo edhe njëherë mësë thash këtu, a e thash hanë mirë, a e thash ranë mirë, e kështu me radhë, edhe kjo është vështirësim që ja bën shëjtani njerit, e partëran rëndu i pabeditin që të largohet prej i pabeditit. Prandaj në këtë rast zgjidhja më e mirë është që mosmia vën veshin seitanit, domethënë ose vezvesës. Kur vjen një vezvese, nëse ajo është në këtë formë, domethënë vetëm vazdon, edhe nuk i, nuk i guston rëndsi asaj. Kjo është mbrojtja më e mirë prej vezvesës. Domethënë edhe për në qështjet e pas tëftis, avdesi për që unë dhe kështu me ravë, edhe për qështjet e i badeteve, njëri ju e ban njëherë edhe vazhdojnë. E dhe nëse e ke ba gabim, e, duhet me ditë që Allahu është falës i madhë, mëshiru e si madhë, edhe gabimet e voglet pa qëllim të, s'ka dyshim se Allahu i falë pa asë një problem. A në qëfë se fillon njëri ju kështu të bëjtë, ose pypsin jo imami kështu, jo imami ashtu, e e thash kështu, nuk e thash ashtu. Vijnë pyetjet këtilla çunta. Ata janë vetëm vezvese të shejtanit edhe nuk duhet me ju e me u kushtu rëndsi. Pra falem pak më gjatë për vlojën e parë të largimit ose kthimit në namaz. Ai është kthimi me zemër, kurse kthimi i trupit, nëse asht nëse njeri u këthehet, e këthe në trupin duke u largu prej kibles kretsisht, me qëllim atër e namazi është prish du më thënë, e, drejtimi ka kibla është e, kusht i namazit i cili e për cilë namazin du më thënë deri në fun pra nuk është kusht vetëm kër e filon namazin, përveç në uftim që janë regullat e veçanta për ta për kërje duke u falë në tokë, në kam du më thënë e, është kusht kthimi ka kibla e i cili duhet të vazhdoj deri në dhënien e selamit. Nëse qoftë njeriu me trupin e tij ose me fytyrë kthehet në anë tjetër dhe largohet prej kiblës me qëllim, atëherë namazi është prish. Nëse bën kthime të vogla, do të thonë me fytyrë ose me sy për ndonjë nevojë, ajo nuk është e, Dëmë thënë është nuk ka asë një pënges, nuk ka ndales. Për në dryshë e këthimi i vogël, pa nevoj, është me kru. Dëmë thënë që se këthet me ftyrë ose me sy, në anë tjera, jo në anën e kibles, atërë e është me kru. Si që, dëmë thënë, kjo është gjithashtu edhe kjo është vjevje -vje e shejtanit, që ka vjevje prej namazit, si që transmeton a e që radiallahu anha, E, cila ka thënë, e kam pëtë për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem Për këthimin e kokës, dhe më thënë, në namaz Dhe a i ka thënë, hu e khtilasun, ja khtelisuhu shqeitanu Min salatil abd, dhe më thënë, aja është vjedhje Shka e vjedhë, ose e rëmben shqeitani prej namazit e, robit Transmeton Bukhariu <coughs> Dë thëtë kjo është pra pa nevojë nëse njeriu e kthen kokën a djathtas, majtas ose syt shikimin, kjo është me kruh. Nëse ka nevojë, për shembull, nëse falet gruaja e ka foshnjën e vogël, i cili rrotullohet nëpër tokë, edhe ka mundësi, domethënë falet edhe shikon atë që mos bjerë në një rrezik, atëherë nuk ka, atë, nuk është as me kruh, domethënë në këtë rast pa është e lejuar. Ose si ç'i japin shembull Djetartë përshonë në qëfse një njeri është duke e prit dikanë në gjami Edhe ka takim më rëndësi e kështu me ravë Edhe është duke u falë Edhe shikonë kërthinje dikush Shikonë a erdha i qëka është duke e prit Dhe kështu nuk është diqka që prish Ndë një që është jenë namaz <coughs> Pastaj thot autori Rahimahullah Ua rafu basari hi iles sema Gjithashtu preqështive që janë me kruh pastë ngritja e shikimit ka qielli. Këtu në këtë çështje ka dy mendime të dietarëve. Njëri mendim thotë se shikimi i lart, do të thonë gjat namazit me shikun lart, disa dietarë thonë se është me kruj, siç thotë edhe Shehu Rahimahullah këtu, kurse disa dietarë të tjerë thonë se është haram edhe si duket kjo është mëndimi majsakt Wallahu alam Sepse për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka than ma balu a aku, kuamin jërfe'une e bësaruhum iles sema i fi salatihim du më than qka është gjendja disa njerëzve që e ngrenjë shikimin kashqieli gjatë namazit pastaj ka përdor fjalë të ashpra ka than lejen të hunë në ndhalik au le tukhtëfën në e bësaruhum Dhe më thanë, ose do të ndërpresin këtë Ose do të ju mërat shikimi Dhe më thanë, kjo si dënim pëse ngren shikimin gjatë namazit Këtë hadithë të transmitonë Bukhariu dhe Muslimi Edhe gjithashtu në hadith tjetër Nga Jabir ibn Samura Radhe Allahu Anhu thot Lejën tëhjënë akwamen Jërfaun e bësara humi ila sëma Fissalati au la tërgjiu ilajhim Të më thënë ose do të të ndërpresin disa njerës ngritje në shikimit të tyre kaqqieli në namaz Ose nuk do të ju kthehet më shikimit më thonë, ngre, Pra do ju të ju merët shikimit si që është në hadithin tjetër Edhe kje të transmiton muslimi Pra kjo duket Wallahu Alem se mendimi më isak të është Se me shiku për pjet gjatë namazit është haram Dhe jo me kruh Tjetër, qështje që është me kru, ka përmend autori Rahimallah, Vesalatuhu ila suratim mënsubë, au ila ademijin. Dëmë thënë, më falë në drejtim të një fotografie të ngritur, të drejtuar, dëmë thënë. Fotografie, dëmë thënë, përmër pa parasisha është piktur, apo skulptur, është për qëllim form e, një gjallese, ose në drejtim të një njeri ju. Dë thëtë kjo është me kru të bëhet, që njeri u të falet në drejtim të fotografisë, së një gjallese që është ngritur e drejtuar, ose në drejtim të një njeri u. Nësa e njeri është i këthyme, me fitur ka ajë që falet. Më thënë, nëse fales prapa shpinës dikujt, nuk është me kru se kjo ka ndodhë shumë. Dë më thënë, në safe kësë merad, ajo nuk ka dyshim, për është qëlimi për... E, e drejtimin në namaz ka fytyra e një njeriu, qoftë i gjallë ose në fotografi ose skulpturë kështu me radhë, sepse kjo është për ngjashim me mosbesimtar, domethënë mufal në drejtim të një e, fotografie ose në drejtim të një njeriu. Sidomos nëse njeriu tatypescript ndron prej namazit, domethënë ai që e ke përpara, nëse e bën diçka që t largon prej Namazit gjithashtu është me kru edhe nëse është, edhe nëse je prapa shpinës së ti, por nëse është një njëri që ka e di se nuk da të livize prej aty, do të rije dheri sa të përfëndojshë namazin edhe nuk shpërqendron prej namazit atër e banë mu falë pas ti edhe kjo se përshemull dhe fani radhjallahu anhu, ka fanë se u renë që dikush të falet prapa një njëri ju Kurse e, Zeydi Bën Thabit, radhjallahu anhu, ka than, më bë lejtu, inër rëgjul e laja këto salatër rëgjul, ka than, unë nuk i kushtoj rëndësi, njeri ju nuk ja prish, dëmë thënë burin, nuk ja prish namazin burit. Pra nëse kalon, edhe përpara nëse kalon, nuk, nuk ja prish namazin, dëmë thënë ati që është duke u falë. Dë thëtë bashkimi i këtyre dy ethereve, sahabeve, dë më thanë që nëse je duke u falë prapa dikuit që të shqetson edhe të shpërqendron prej namazit, dë më thanë që është me kruhë mu falë aty, pa nëse falë është prapa dikuit që përshonë është duke u falë, dë më thanë që është duke ba dhikër edhe rria aty nuk lëviz, dë më thanë nuk ka penges. Pa ashtu edhe pengameri sallallahu anëselem është falë në kurse përpara vete i ka pas kam të ajshës radiallahu anha kur ka ranë Sejde e ka prek dhe e ka largu kam të përtra aty në vendin e Sejde së dhe këj hadith gjithashtu transmitohet në dy sahihet në më thëmë të Bukharit dhe muslimit pra nuk ka pëngest falet njeriu në drejtim të një njeriu përveç nëse është me ftyri këthim ka aj sepse aty ka për një gjasim sigur adhurimin me kapën gjasim, domethën me adhurimin e mosbesimtarve. <coughs> edhe gjithashtu nëse bëhet shkak për të shpërqendruar namaz, gjithashtu edhe ajo është atëra është me kru sepse e, e largon qëllimin e namazit, edhe qëllimin e sutras, që është. <coughs> po ashtu tash me kru thotu istiqbalu nadin wala siraxin, edhe mu u kthyn ose mu fal në drejtim. Të zjarit, qofte dhe qiri, ose lamë. Në më thanë, muslimani e Muslimania ka të ndaluar, pra të falet në drejtim të zjarit. Qofte dhe ajë zjarit nëse është për ndryqim, të më thanë, qiri ose diska në gjashme. Ma dje mundet me hinë në këta, Wallahu Alem, edhe drit, në drita, than, në drejtim të dritës, në ndezur, ose qofte, sikur janë këto plinat, shkajtojmë në. Pra nuk, e, është endaluar falja në drejtim të zjarit. Ka e, i khtilaf me zdjetarve, është haram, kjo, është kjo ndalesë haram, apo është me kru vetëm. E të di, dhe më thënë, për haram, dhëtë me pas argument të prerë, Allahu Alam, sepse muslimani nuk e adhuron zjarin, nëse... Nëse falet në drejtim të zjarët me qëllim për të adhuruat, atërë nuk ka dushim se është haram është shirkë, por nëse falet pse i ka rashtu, atërë, ma e pak të ashtë ka më më thuet se është me kru, sepse ka një loj për njësimi me adhuru esit e zjarët. Dere këtu, autori Rahimënullaj ka përmend këto cështje që janë me kru, që lidhen me namazin, kurse prej këtu, Për mend disa çështje që janë me kru, që janë prej veprave ose brenda namazit inshallah do ta vazdojmë në mësimin e ardhshëm wallahu alem wa sallallahu wasallam ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin